ברוכים הבאים לרדיו, מטאל וחיות אחרות. בקצרה... שלום לכולם, הגעתם לחלק ב' של תוכנית בקצרה, תהנו מהאזנה. אוקיי, okay, בואו נעבור לקלאסי. מוזיקה קלאסית. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh, wow. אין את המבנה בית מבנה בית, זה מתנהג ב, בחוקים משלהם, נכון? גם כן מוזיקה קלאסית. כן. ואנחנו מתעסקים בעיקר עם מוזיקה מודרנית, כלא, כאילו לא הכוונה לא בטהובן, אלא מוזיקה של מאה העשרים, אחרי המלחמה, כל מיני אומנים, או אחרי מלחמת, הראש... מלחמת העולם הראשונה, אחרי מלחמת העולם השנייה, ניסו לחדש דברים, וגם כן. מטאל מאוד קשור למוזיקה קלאסית. כאילו... יש, יש, נכון. אם לוקחים לדוגמה במוזיקה מודרנית של המאה העשרים, יש את גוסטב הולסט עם כן. היצירה כן. האדירה של הנטות, והקטע מרס, הפרק הזה, כן. אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר, כן. השיר של כן. בלקסטרף הראשון. ישמעו את, את זה, זה, זה, זה נשמע טוב. אבל הולט זה אפילו, זה אפילו ממש בכבדות, אפילו כלום לא מה שיש במאה העשרים. כן. אנשים גאונים ואקצנטרים כמו סטרווינסקי, <laughs> שנברג, ורז, ורז בכלל היה חתיכת כבד והארדקור. הוא הוסיף, אה, איך הוא אומר לזה? לא... אה, נו... איך הוא אומר לזה? נו זה שעושה צפירה? לא היה מנואלה? מה, יש איזה שם? זה שעושה, נגיד, נגיד כשיש איך? לא, לא, נגיד יש מלחמה, אז יש לך ממש, אתה יודע. סירנה. סירנה, בדיוק. אז הוא הכניס סירנה למוזיקה שלו? תמיד, כן. תמיד כששמעתי את זה פעם ראשונה, אני פשוט הייתי בשוק טוטאלי. זה נשמע כמו מזיק האוויר. זה נשמע כאילו שיש לך סופה בבית עם ברקים. נכון. מסכים אצלך, סופה, סיור, שפשוט שופכים את כל הצבאים על הקאנבאס, מלחמה. אברז היה בתקופה בצבא בזמן מלחמת העולם הראשונה והוא השפיע על די לא מעט גם אם זה חבר'ה כמו ג'אנל זון וגם אם זה זאפה זאפה הגאון אוטימטיבי ואפילו הביטלס אפילו הביטלס גדו שהם הושפיעו ממנו בתקופה המאוחרת שלהם הם שמו את התמונה שלו? אתה זוכר על הסז'ון פפר? אוי אברז היה גאון אחר, זה היה שטוקהאוזן. אה, שטוקהאוזן, שמו את שטוקהאוזן, כן. שטוקהאוזן, אבל זה yeah. מוזיקה אלקטרונית, כאילו, נו, מוגדמת. הוא, הוא, הוא גם, פוסל קלאסי מודרנט, כן, אבל הוא לקח כמה צעדים קדימה את מה שוורז עשה קודם, וגם מלחינים כמו פייר שפר ופרנ"רי. כן. הוא עשה בעצם, הוא עשה ניסויים עם סאונד, היה לו מעבדת סאונד ממש אלקטרונית, דיגיטלית, היו שם כל מיני כלים, והוא פירק סאונדי במעבדה, זה משהו שלמדתי בזמנו. המון, נכון, ואני מוצא את הדברים שלו ממש מעניינים וממש פותחי ראש. כל החבר'ה שנמצאים ברייבים ובמסיבות ו... ובטרנסים צריכים להגיד תודה כן. לאנשים כמו סטוקהאוזן כן. כן. ווורז. אוקיי, עכשיו בואו נמשיך עם טיפה מוזיקה אלקטרונית. ואני כן? יודע שאנחנו כן. עכשיו סידרנו את המיקרופון וסוג של איך... חבר'ה יפנים עושים מוזיקה. נכון. אז בואו נספר קצת על הסגנון סופר. אם חשבתם שדרון וזה ימלא דיסטורשן, אז זה כבר משהו... זה ממש רעש. או לנו דברים כמו את ה-noise היפני, איך הם קוראים לזה? ג'פן-noise. ג'פן-noise, שבדרך כלל ידועים בתור... הארץ הקסומה של אנימה וסגנונות לחימה, פתאום באים... בוא נודה בוא נודה שהם סוטים. <ש> <ש> י... יפנים סוטים, אין מה לעשות פה, כן. איזשהו... כן, זה מוזיקה סטרונות המזוכיסטית, כן. כן, כן, זה... זה איכשהו נותן עינוי, עינוי בעין ממש יפה ה... להוזיים, אבל איכשהו זה ממש מסקרן ומעניין. כן. לא כך...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 כן. ש... שמעת אותו? האמת לא. אה, לא. שמעתי אותו לא. והוא יותר בכיוון... זה מה הוא אומר? וקצת נוייז, קצת נוייז כאילו עם כל מיני, אתה יודע, רוק, אה, הר... אה, כאילו פחות הארש ויותר אה, כמו מוזיקת רקע, כאילו... אז זה הזמן שלך עצמו. כן, כן, אני שמעתי בזמנו הארש נוייז אבל אה, שמעתי את זה בעיקר במוזיקת רקע כאילו, יש להקות כמו Full of Hell נראה לי, ואם אני לא טועה, נראה לי Full of Hell. אז הם עשו איזשהו שיתוף פעולה עם מרסבורג, כמו תמיד מרסבורג מוציא מלא אלבומים כל פעם. אי אפשר כבר לספור. אי אפשר כבר לספור, והוא עשה סוג של סאונד רקע. בשביל זה נוייז טוב, אבל אם נוייז נקי, כאילו הרש נוייז נקי, נורא נורא קשה. זה כמו, תחשבו שאתם שומעים טלוויזיה, ואז בזמנו היה כמו שלג כזה על טלוויזיה, לא כמו הדיגיטלי, עכשיו זה ממש קשור. אז תגבירו את זה, שימו אוזניות, אז יצוק. כן, מוזיקה אלקטרונית יכולה להיות גם מאוד כבדה. אז עכשיו ניכנס יותר לרוק האבנגרד, בעצם רוק עם אבנגרד. מה כן, יותר euh, טוב מזה? אז בוא, אני, אני נראה לי יודע מי אתה הולך לקחת עכשיו, אז בוא ככה, אנחנו בוא. גם ניתן האזנות az, az, קטנות של כל מיני חלקים, ואנחנו uh, נכתוב בפוסט עצמו איזה שירים לקחנו. ש... אוקיי. אוקיי, אז בוא, בוא תמשיך. אז uh, כנראה שניחשת נכון, כפי כן. שאני הולך uh, להגיד זה בנוגע, זה... ו... חבר'ה, בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב, וכן, מוזיקה שלו משפיעה עליי, ואני ממש אוהב ומעריך אותו, וזה בנאל תבורי לא באמת קפטן ביפארט. אשכים של לב של שור, כן, אבל אתה מכיר את הסיפור למה... לב בשר. כן, לב בשר. יש איזה משהו שקשור לאשכים שלו, ואז קראו לו את זה. כן, היה כינוי שהבן דוד שלו דווקא הצמיד לבחור הנחמד שלו, כן. אז בואו קצת ספר איזה אלבום כבד אתה ממליץ לשמוע אותו, שזה גם די צפוי, אבל... טוב שלא, אוקיי. אז כמובן שהאלבום, אחד האלבומים הכי אוהבים עליי בכל הזמנים, ומי שישמע אותו, עלול לסגול אותי באבנים על הסבל שגרמתי לו, אבל עדיין. Trout mask replica. Let the devil be in the bag of the land, In the little girls that live in the all-no-wears. Take my time, hey. מה הסמור באקטיוק? כן. האלבום של ביפארט מציג אותו כאחד הגאונים הכי בלתי מובנים ומוזרים של הרוק. שהוא פשוט לוקח את הבלוז, משלב אותו עם פרי כמו שדיברנו, של קולטריין וקולמן. כן, כן. והרבה השפעה מהוונגרד, מסטרווינסקי ומוורז. והוא היה, ומי שהפיק אותו זה ה-BFF שלו מהתיכון, מר פרנק זאפה בכבודו ובעצמו. Okay. משונה ומוזר כמו ביפארט, עם מוזר אחר, אבל, אבל עם קונטרול פריקיות שונה מזה של ביפארט, אז זה קצת, קצת משונה איך שזה נשמע. ועדיין, יש שם, בנושא, בהתחלה כשאתה שומע את זה, אתה אומר לעצמך, מה הם עושים שם, okay, זה במה, זה למה, זה, למה זה, זה נשמע כמה לקות זה... אחת אחרי שנייה? למה, למה הם מעל? <laughs> מדובר באלבום שבעצם כל, הד... כל האלבום הזה הוא שולחן בתוך פסנתר, בבית, ב... שביפארט והמאג'יק בנד שלו, להקת הקסם שלו, ככה זה הם היו נקראים, חיו במשך שמונה חודשים וחיו... והיו רעבים ללחם בבית, כשהוא פשוט מלחין על פסנתר כלי שהוא בחיים שלו לא נגע מעולם, ומתחיל למצוא כל מיני דברים טובים שנשמעים הם, הם לו טוב. הם בעצם היו כמו, כמו קאלט כזה. ממש חיו כמו קאלט. כן, הם קארד, כן, הם כל האכננות והווירדורס כמונו שאוהבים אותם בדיוק מתאימים. אבל אתה אה, יודע, אה, אה, ש... אמרת שהוא הולחין הכל על אבל בעצם קראתי שמי שהעביר את זה לאנשים אחרים, ומי ש... זה הגיטריסט. ואני... הגיטריסט, אם אני טועה, היה באלבום שאחרי טראוט, הוא זה שהעביר, Decals, Off, גם אלבום מדהים ו... מצוין. כן. וטרוט, אם אני לא טועה, וגם אני חושב שראיתי רעיון, זה היה ג'ון פרנץ' המתופף, או כמו שביפארד מכיר דראם. נכון, נכון, המתופף. נכון. בו, כן. והוא בעצם בלעדיו, הטורט מס לא היה, לא היה, כאילו, לא היו מצליחים לעשות לא היה... אותו. נכון. כמה טוב שהחזיר ביפארד זרק אותו מהמדרגות, העיף אותו, כן. והחזיר אותו אליו שוב. ודרך אגב, אם אתם, אוקיי, כאילו, כאלבום הזה, הוא, כן. הוא, אני חושב שהבעיה שלו זה שהוא ארוך. לא שהוא מאוד מאוד מסובך, הוא אלבום ממש טוב, אבל הוא ארוך, יש לו 28 שבעים, משהו כזה. מי שמקשיב צריך להתכונן ממש ממש למה שעומד לשמוע. <אז> או שלשמוע אותו בחלקים. <אז> כן, לשמוע הוא... אותו בחלקים הכי טוב. רק ברגע שממש נכנסת לזה ו... ואיבדת, וניתקת את הקשר שלך עם כל החברים שלך, ומוזיקה בגלל הטעם המוזיקלי שלך, <אז>, <אז>, אז אתה נכנס לאלבום. אוקיי. מה יש לנו עוד? מה יש לנו? יש לנו או, עוד? או, הנה. זה... כן. אחד שאתה הודעת אותי יותר. כמובן, בוא תספר קצת על סקוטי שלנו. אוקיי, אז אה, דיברנו גם בתוכנית שעברה אה, עליו, על אה, העבודה שלו עם סאנו. כן. הוא בכלליות היה... איך קוראים לאלבומות? סקוט סיוסט לאלבום הזה קוראים לו משהו כזה נכון משהו מוזר אז הוא היה בעצם זמר ברוק פופ היה לו עם אחים ווקר נראה לי הוא הופיע גם היה די מוצלח בזמנו ובשלב מסוים בשלב מסוים בשנות התשעים הוא הוציא איזה אלבום הזוי ממש אפל טילט, טילט ועוד משהו. טילט, דה דריפט, בישבוש ומוסר מוטו. אם אתם רוצים כאילו לשמוע אלבום שהוא, יכול להיות שהוא קצת משתווה, לא מבחינת טירוף לטרוט מאסק אלא מבחינת, טוב, גם מבחינת טירוף, הוא פשוט קשה לשמוע אותו, זה הבישבוש. בישבוש הוא אפל, כאילו אתה שומע אותו ופשוט האור סביבך נכבה והוא שאל לכם אם פלצט או קיצור זה משהו מלחיץ. טוב, אז בואו נעשה כזה איזושהי מסקנה. האם מוזיקת מטר באמת מורכבת וכבדה? בואו, תתחיל אתה ואני אקח איזור. זהו, אוקיי, דוניס, בואו נראה. אחרי כל החבר'ה שאנחנו דיברנו עליהם ומה מקווים שעדיין נשארו מאזינים בתוכנית אחרי שהשמענו את זה. כן. אבל איכשהו פשוט... ברגע שחוזרים למוזיקת מטאל, כמו שדיברתי על זה, זה כאילו, אם זה היה מהפרוג-רוק, להקות כמו וונדר גרף והנריקאו, והם ג'אז עם קולטריין וברודסמארט, אני חושב שאתם... גם כבד, נכון? הוא... מאוד הוא... כבד. אני, ש... הוא... ש... אני מאוד אוהב אותם, אני מאוד אוהב את הלהקה הזאת. זו זה... מצוינת, מדהימה. כן. ו... פשוט תודה... לשמור... כן, כן, תמשיך. <אם>... זה פשוט שכאלה, זה פשוט אתה שומע, וכשאתה חוזר לז'אנרים כמו fresh metal ו-death metal ו-black metal אתה חושב לעצמך, וואלה האמת זה לא כבד כל כך. כן. יש קטעים שעד כדי כך, סלייר נשמעים כמו, כמו להקת אבא לעומת ברודסמן. כן, כן. נכון. עד כדי כך, לא... רוצים לזלזל, אנחנו באנו ממטאל, אנחנו כן, אוהבים את... אני... בוא נגיד שרוב המוזיקה שאני שומע זה מ-10 אלבומים עכשיו בערך ארבע-חמש ארבעים זה מוזיקה כבדה, עדיין. כן, כל כן. שאר זה כל מיני סגנונות מגוונים וזה. כן. מטאל, uh, האם היא מורכבת וכבדה? אני חושב שכן. כאילו, כן. היא, היא, מורכבת. מורכבת. היא מורכבת וכבדה. כי אתה רואה לא ילדים בני עשרים, כמו רינג אוף סאטון, מנגנים לך? אני לא יודע איך הם מנגנים עם הגיטרה לא, כאילו מה, הם למדו מגיל שלוש על גיטרה? אנשים מטורפים. באמת זה. וטכניקל דף מטאל ו... כן. ובעצם להקות של טכניקל דף מטאל זה מוזיקה כבדה. אבל באיזשהו שלב, כשאתה הולך הדוגמאות שהבאנו, פשוט תשמעו את הלהקות האלה. לא בכוח, כן? אבל תנסו, תנסו ככה להיכנס לראש כן. אתה חוזר למוזיקת מטאל. ואתה מעריך אותה יותר. נכון. כי אנחנו אוהבים אותה לא בגלל שהיא כבדה, ולא בגלל שהיא סופר מורכבת, אלא בגלל ההז... היופי פשוט באמת על זה ש... החבר'ה זה... שם מרגישים כמו אחווה. כן? וזה... ופשוט... ולא משנה כמה כבד ומורכב זה יהיה, זה פשוט יעשה לך טוב. כן. מי פשוט לא אוהב לחזור פתאום לפעם הראשונה שהוא שמע מטאליקה או בלק סבאף או מגדס. כן. זה... זה פשוט חוויה נפלאה. כן, זה המקצבים שם, וגם האומנים שמתעסקים, כאילו יש אומנים שעושים את זה רק בשביל שזה יישמע כבד, אוקיי? שמיים כן. סצימאליים, אבל יש אנשים שמשתמשים בזה ככלים, והאומנים שאנחנו אמרנו עכשיו, מג'אז, מוזיקלס, הם מושפעים מהם. אם אני שומע את אמפרל, אז כן. אני רואה שהם, זה, זה חלקים סימפונים, הם משתמשים בעצם בכלים הכבדים בשביל... לעשות איזשהו שפה. זה כמו שעכשיו בשביל האנשים, כשרק מתחילים לשמוע מוזיקה גראולינג, נשמע מאוד מאוד כבד. אבל hey, בשבילנו, hey. גראולינג זה סוג של חלק, מה, חלק מהכלי, זה חלק מהשפה. No, כאילו... זה, זה פשוט כלי נגינה של מיתרי הקול. כן, כן, כן, זה ככה. אז אני חושב ש... Äh, תנסו לשמוע את מה, ש, מה שהבאנו. תכין לחלקים האלה, זה רק הדעה שלנו, כן? כן, לנו. כן. ותגידו בתגובות... אם בדגוגות... שמעתם... כן, כן. כן. אבל... אם שמעתם ואהבתם, פעם זאפ. אם כן. לא, אנחנו מאוד מצטערים על העוול הנפשי שגרמנו כן. לכם, אבל עדיין, זה שווה את זה, לא? כן, כן, תמיד... הרבה זמן כבר צריך לעשות את זה. כאילו, להשמיע ל... לחבר'ה שמתעסקים באמת על דברים, כאילו, מבחוץ. כאילו, דברים כבדים מבחוץ. ותגידו <קודים דוח> ו... <דוח> לנו גם מה, מה חשבתם, אהבתם את זה, לא אהבתם, אתם רוצים להמליץ דברים אחרים, דברים חדשים? בכיף. אנחנו <אז> מאוד <מרדישראל> נשמח. כן, טוב, תודה על ההקשבה. תודה <laughs> לכם חבר'ה, ותודה רבה דניס, ממש היה <תודה> כיף. <תודה> <תודה>